Krétakör. Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívnak bennünket a d 89 es számon. Köszönöm a vagyok. A Krétakör mai vendége Váradi Aniko, és a témánk nagyon jól hangzó téma, és egy nagyon fontos dolog, amire szerintem szükségünk volna, mert az életünkből kimaradt. És ez még nem más, mint a szülők iskolája. Üdvözlök mindenkit, sok szeretettel. A mai témánk valóban ez. Ez az egész beszélgetés szavaly el közöttünk Ézával, amikor is egy társaságban voltunk, és a világ nagy dolgairól beszélgettünk, fontos és megoldandó problémáiról, amik mindenkit érintenek, és, és akkor én azt találtam mondani, hogy szerintem a világ problémáinak a legnagyobb része öm, megoldódna, hogy sokkal könnyebbnek éreznénk. Kevesebb problémánk lenne, sokkal, de sokkal, hogyha a gyermekeinket úgy nevelnénk, ahogyan mi tulajdonképpen azt szeretnénk. Azaz, hogy tudnánk, hogy mit is kéne nekik mondani. Igen. Az én hogy milyen észre... példát kéne adni nekik. Az én észrevételem szerint mindenkiben benne van a jó szándék, és és belül így érzés tudja is, hogy mit szeretne, de amit már teszünk, az, az legtöbbször valami egészen más. És hogyha rá tudnánk találni erre a belső hangra, és, és azt tudnánk a gyakorlatban is véghez vinni, cselekedetek, beszédformájában is, amit a, amit a szívünk és a józan eszünk megfelelő keverékedik tál, akkor az, az lenne, azt hiszem, hogy Amire, amire vágyunk, és ami üdvös lenne az egész emberiség számára. Hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy ilyen gondolat, hogy szülők iskolája azért lehet, hogy sokakban egy kis berzenkedést is kivált, hogy hát hogy, hogy iskola, hát én én megpróbálom a gyerekemet a legjobban nevelni. De ha belegondolunk, azért lehetünk annyira önkritikusak, vagy inkább őszinték munkkal, hogy rájöjjünk, hogy a képzésből, a nevelésből az azt, azt, hogy mit fogunk továbbadni, azt, hogy nekünk milyenné kell válnunk, azt mondjuk nem tanuljuk soha rendszeresen. Úgy tűnik, mintha bizonyos kultúrákban, keleten inkább, vagy egy régi vallásos kultúrákban ezzel jobban töröttek volna, hogy, hogy milyenné válik az ember, hogy mi az, amit át kell adnia, mi az, ami ahogy te mondtad, az élet nagy dolgai, ami tulajdonképpen, hát a mi kis dolgaink az élet nagy dolgai, tehát nem lehet szétválasztani, ugye Ma vannak filozófusok, foglalkoznak az élet nagy dolgaival, aztán felakasztják munkát. Tehát itt valami nagyon diszonás helyzetben élünk. Igen, igen, pontosan. Tehát ami, ami a fontos, az, az mindig itt zajlik és, és körülöttünk, vagyis hát, hogyha tovább megyünk, akkor bennünk. És azt mondják az okosok, hogy ami bent van, az van kint is. Tehát igen. Itt van egy tényező, ami sajnos, illetve hát nem sajnos, de egy, egy feltétele valóban van ennek a dolognak, hogy hogy azt hiszem, hogy az, az tudja ezt az utat járni, aki, aki rájön arra, és vállalja is azt, hogy hibázik. Tehát, hogy a gyerekkel kapcsolatban, amit teszünk, azt, azt, abban nagyon sok helytelen viselkedés van, és aki ez arra hajlandó, hogy ezt megvizsgálja, és, és ezt be is vallja magának, onnan lehet a szem elindulni. És tulajdonképpen a... A szülőképzés, illetve a gyereknevelés az, az észrevételem szerint tulajdonképpen nem más, mint a, az önismeret útja. Tehát a gyerek az, az nagyon tisztán arra nevel minket, nem is mi neveljük őt, arra nevel minket, hogy, hogy, hogy ismerjük már meg magunkat, vegyük már figyelembe, vegyük észre, hogy mi mit teszünk, mi az, amit magunkhoz méltóan saját elvárásunknak megfelelően is teszünk, és mi az, amit saját elvárásunknak sem megfelelően teszünk, mert ugye tele van az életünk ilyesmivel, amit, amit csak elképzeltünk magunknak, de annak az ellenkezőjét csináljuk, tehát igen, nagyon szép dolog ez, érdemes elkezdeni szerintem. Hát milyen lehet egy ilyen szülők iskolája? Erről már beszélgettünk többet, sőt szélesebb körben is ezt a témát már megtárgyaltuk néhány emberrel. És egy biztos, hogy ennek nem szabad iskolának lenni abban az értelemben, hogy, hogy az egyik ember a tudás birtokában most kiutassa a másikat. Igen, igen. Az még nagyon fontos szerintem, hogy elhangzott, hogy, hogy sokat hibázunk, hogy az ne fogjon vissza senkit. Tehát ez egyrészt ez egy folyamat, másrészt pedig mindenki, de minden egyes ember ugyanezekkel a problémákkal, illetve feladatokkal szembesül. Tehát nincsen olyan szülő, aki, aki tökéletesen csinálja a szülői feladatot. Vannak, akik jobban meg tudják valósítani, vannak, akik még jobban. Tehát, hogy az, az hogy magunkba nézzünk, és, és, és észrevesszük a hibáinkat, az ne irjasszon vissza, szerintem senkit, mert ezzel így van. Én a, én a gyakorlati megvalósítást azt ö, abban látom, hát egyrészt nagyon sok ö, anyag úgymond rendelkezésre áll. Tehát, amit a szakemberek tudnak, az már, az már olyan mennyiségű és, és olyan nagy segéd, vagy mennyiségű segédeszközök állnak rendelkezésre, amit, amit bármikor igénybe lehet venni, de amit én fontosnak találok, hogy, hogy ez egy gyakorlati ö, gyakorlati um, iskola talán egy legyen. szemléletmód, hogy, hogy valahogy a világot másképp lássuk, mint ahogy eddig láttuk. Mivel, ahogy te is mondtad, Géza, hogy a, a, a kis dolgokban, meg a, a részletekben me vannak eredve a, a van eredve a lényeg, um, um, a, hogyha megvizsgáljuk azokat, a, tehát én arra gondolok, hogy a gyakorlatiságban, hogy uh, szituációkat uh -huh. vizsgálnánk uh -huh. meg felvételeket egyszerűen megfigyelnénk, hogy miket mondunk, vagy más miket mond felvételek alapján. Tehát valóban az, azokat a, a legapróbb gesztusokat, mert, mert ott szerintem ott, ott, ott van a lényeg, azokban a mondásokban, gesztusokban, amiket mi napról napra teszünk, és amiket viszont nem vizsgálunk meg soha, általában szerintem meg talán a szándékokat is, mert például vegyünk egy dolgot. A legtöbb ember, ha megkérdezem, hogy te jót akarsz a gyermekednek, akkor nyilvánvalóan azt vagyunk mondani, hogy természetesen igen. igen. Hisz ezért veszek neki ezt, veszek neki azt, akarom, hogy ezt csinálja, akarom, hogy azt csinálja, ilyen iskolába járjon, azt tanuljon, stb. stb. stb. Mégis, hogyha elkezdünk a dolgok mélyére Éhatolni, akkor elképzelhető, hogy az derül ki, hogy mi akarunk valamit megvalósítani, és egy erre ebben eszköz, mint hogy a mi szüleink is nagyon sokszor ezt tették, ami aztán konfliktushoz is vezet utána a kamaszkorba, vagy, vagy később. Ugye az emberek menekülnek a családtól, ami nagyon furcsa dolog, mert, mert ez például... Ö, és én mondjuk nekem főleg azt láttam, ami Indiában van, hagyományos családokban, egyáltalán nem menekülnek a gyerekek otthonról, mert sikerült az évezedek alatt a, a megengedés és a közös elveknek egy olyan jó kombinációját megtalálni, hogy a gyerek először is nagyon szilárd hát világképet kap, másrészt megkapja a szabadságot is ahhoz, hogy ez az övé legyen, de, de kap is valamit. És megvan a gondoskodás, megvan a tisztelet a szülők között, a különböző generációk között, és ebben a légkörben nem menekülése fogja a dolgot, hanem úgy érzi, hogy így érdemes folytatni. Igen. A mi világunkban pedig hát bizony ezek szétestek, tehát nem mondhatom, hogy a, a szüleink azok vonzó példát jelentenek a gyerekeink számára, hogy azt szeretnénk továbbadni, miközben mi valljuk be, nem tudjuk mi se, hogy mi az, amit kéne tenni, és sose tanultok. Igen. Ö... Se... Még az indéket sem tudjuk utánozni, mert az a, az a pár ezer év is kiesett. <gül> egy, egy szülőnek sem <gül> szabad és lehet, és nem is szükséges szemrehányást tenni, de a tény véleményem szerint valóban az, hogy hogy a szándék és a megvalósítás között nagyon nagy különbség van. Tehát ö, mindenki szereti a gyerekét, ugyanakkor azok a, az a viselkedés, a, azok az értékek, amiket közvetít a gyerek felé, sajnos nem, nagyon sok esetben nem erről szól, és, és sajnos túlnyomó többségben erről van szó. És előbb-utóbb, illetve általában már nagyon hamar eljut a gyerek oda, hogy egyáltalán nem azt érzi, hogy őt szeretik, és elfogadják. Pedig azt hiszem ez a két alapvető dolog, ami a legfontosabb lenne gyerek számára egészen a felnőtt koráig, amíg felnő. És, és sajnos ez nagyon szomorú, de, de így van, hogy, hogy nem, ezek, nem ezt közvetítjük a, a gyerekek felé, és, de hogy, hogy valóban senki ne tegyen önmagának szemrehányást. ez a legtöbbször, ugye szerencsére ma már éppként ezt nagyon sok helyen hallani, hogy hogy a, a gyereknevelés az a, az, a, az általunk kapott mindenféle meg, megtanult sémák alapján folyik, tehát amit a, amit a felnőtt mond vagy tesz a gyerekkel, azt így ösztönösen valahonnan jön, mert ő is ezt hallotta a felnőttektől gyerekkorában. Itt tulajdonképpen egy, egy lépcső azt hiszem az, ami szükséges, ami túl jutni vagy, vagy föllépni rá, hogy, hogy, hogy megvizsgálni azt, hogy, hogy miket mondunk, mit teszünk, és ezt vajon helyesnek találjuk, vagy nem, és ha nem, akkor megnézni, hogy, hogy lehetne ezt tudatosan. Tehát, hogy, hogy, hogy tegyen már azt, amit én jónak látok, hiszen akkor én egy tehetetlen bábú vagyok, bocsánat, de hogyha, hogyha csak azokat ismételgetem, ami, mm. ö, amiket én hallottam, és amit nem is találok jónak, most itt, most itt nem ez nem hallja a sonokoskodásnak, mert én ugyanezekkel a, a problémákkal szembesülök. Mondjuk tudsz mondani is nap egy egész nap. konkrét percet mondjuk a gyerekkel kapcsolatban, hogy Most visszajeled a gondját kis. Én, hány éves most már? Négy és fél. Négy és fél, ugye? Hát nap mint nap adódnak olyan szituációk, amikor, amikor, amikor eszembe jut, hogy most ezt mondom, vagy azt mondom, érted? Jó, majd gondolkozom, hogy egy hirtelen némite te szembe, de fogok mondani, mert, mert van nagyon sok. Um, amikor én is észreveszem, hogy, hogy, hogy most olyasmit mondanék, amit, amit én nem, nem mondanék. Tehát, hogyha <gül> neked mondanák, akkor te egyáltalán volna <gül> elégedett. Igen, igen, igen, így van. És egyébként azt is észrevettem, hogy... De például mi mondjuk, mert nekünk mondjuk kényelmes. Uh -huh. Tehát mondjuk mondjuk egy egyszerű dolgot, vagy ne zavarjál, mit tudom én, mert most nem tudom én olvasok, ugye? Tényleg, igen. És nem tudjuk odaadni neki azt a két percet, ami után nem is zavarna, hanem tulajdonképpen egy, egy két perces megzavarásért, mondjuk, mondjuk egy egész napos bántás, és később egy egész életre kiható, kis sérülést okozzunk, ami nem is tudjuk, hogy is mit fog jelenteni később, ha ezt napról napra átéli. Igen, például a gyerek figyelme, azt, azt egy gyerektől nem lehet elvárni azt, hogy tehát neki sokkal fontosabb, neki az, az nagyon fontos, amivel ő foglalkozik, meg most kérdezni akar valamit, mutatni akar valamit, és persze az a, az a cél, hogy, hogy ő tiszteletbe tartsa, hogy most akkor nekem is van dolgom meg. De hogy azért és ehhez már tényleg szükségesek aztán az ismeretek a gyerekekről. Tehát amit, amit egy laikus ember nem, nem, is, nem áll rendelkezésére, tehát most nem nagy nagyon elkanyarodni, de, de én, énnek, én nagyon fontosnak találom, meg engem nagyon érdekel, hogy, hogy az egyes életkorokban, életszakaszokban, egy éves, két éves, három, négy, öt, nyolc, tíz, stb. Mik, mik azok a sajátosságok valóban, amik a, amik a gyerekek viselkedését meghatározzák, azon felül, hogy szerintem, ha az ember jól figyel, akkor ezeket elég jól észre is lehet venni. Tehát mondjuk, el eljutottunk a figyelem szóhoz... mindig magad, hogy mondjam, fedezett föl, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy hát esetleg elrontod már a dolgot, mire fölfedezett, hogy mit rontottál, tehát nem tudsz fölkészülni rá. Igen, hát ezért a aztán... szem Nincs közeg, amiben ezt megtárgyad, nincs egy Uh -huh. Nincs senki, megbeszélt, vagy aki azt mondja, hogy te ezt majd erre figyeljél. Uh, igen. Uh, ami, de a szülők iskolája talán erre volna, vagyis, Ez végül ez egyfajta önképzés, ahol meglevő ismereteket fogadunk be, tehát nem mit találjuk ki feltétlenül a dolgokat, mármint a szülők, hanem Mondta, hogy te is említetted, hogy garmadája áll rendelkezésre az ismereteknek, ugye pszichológusok, pedagógusok, stb. Hát ezerszer és ezerszer leírták a részleteket. De nincs egy közeg, amiben ezeket a gyakorlati élet számára saját is, de hisz persze a pedagógiai főiskolán bizonyos részét megtanítják a tanárnak, vagy az óvónőnek, vagy a, a pszichológus, gyerekpszichológus megtanul részeket, de te, aki csak egyszerű, úgymond, ilyen mezei szülő vagy, tulajdonképpen erről nem értesülsz. A pszichológusod fog, fogja tudni, amit neked kéne tudni, az már nagyon később állnak. Igen, csak hogy, hogy mi nem egyszerű mezei szülők vagyunk, hanem. <gül> Azt látom, hogy ezekre az ismeretekre nekünk mindannyian szükségünk van. Tehát tulajdonképpen van egy szakma, uh -huh. ami mindenkinek a szakmája, akinek gyermeke van, de annak is, akinek nincsen, mert ő is él gyerekek közelében. Uh -huh. Tehát szerintem, igen, ezt pontosan így lehet mondani, hogy, hogy van egy szakma, ami mindenkinek a szakmája, ez a szülő-nevelő szakma. És, és hát ez az, amit korábban akartam mondani, hogy, hogy Mind, ez már sok helyen elhangzik szerencsére, hogy, hogy a szakmáját az ember megtanulja szerencsés esetben, de hát azért a legtöbben tanulnak valamilyen szakmát, és, és ezt a szakmát viszont természetesnek vesszük, hogy, hogy ezt mindenki tudja. Hol mint ahogy elhangzott közöttünk is, ezt a legtöbben és a legtöbbször a belén kivódott megszokások alapján gyakoroljuk. Én úgy fogalmaztam ezt meg, hogy a elnézést kérek mindenkit de hogy ez a világ legfontosabb szakmája, mert, mert ezután jön, jön minden más. Ez, ez az alap, vagy úgy érzem. Még nagyon úgy fest nem... a gyakorlatban, hogy sokszor ez jön a legvégére. Pontosan. Mert ugye van a munka, a rezsi, a nem tudom mi, a háztartás, ezt mind fönn kell tartani, és a végén van ott a gyerek vagy a család, ami miatt az egészszer-elvileg csinálná az ember. Így van, így van. És ha hát az társadalmilag is megnézzük a, a pedagógusok, és az iskolák, és az óvodák, és a nevelési intézmények helyzete, az, az általában nem a legkiemeltebb, és az első számulag támogatott, vagy, vagy leggyakrabban emlegetett helyek. Nem? Mm. Tehát, hogy... De hát azért vagyunk most itt, hogy ennek többek között mi is a, a fontosságát. Igen, el, így belegondolok, emeljük, tényleg és... a kórházról többet beszélünk, és a temetőről, mint az iskoláról. Hát igen, ami... Igen, ö, igen. És akkor ami itt, hát ez szintén vagyunk. fontos, de hát azért az a, az a hibajavításnak a helye, nem pedig a, a az életnek a helye. Na, hát ez, ez akkor, egy, uh -huh. ez is egy, egy nagyon jó vonal, hogy az is nagyon fontos, de amiről mi beszélünk, az most a megelőzés. Uh -huh. És hogyha most ezt a jó meghatározást alkalmazzuk, akkor, akkor itt valóban arról van szó, hogy hogyha mi a neveléssel foglalkozunk, akkor a problémák megelőzésével foglalkozunk. Néha bánt, a tudod, távol a cél Vagytán épp a cél előtt Tűnik úgy, most fogytán van erőd S de mégis tovább nincs Lehet égben nyúló csúcs, ami hív Néha oly magasra vá. A Sűrű útvesztől be érz, de a csúcsra gondolsz és csoddáitól többé már nem félsz, mert te is vénre válsz, mind minden, ami él, de mikor célhoz érsz, és boldog lehetnél már is úsz tervre gondolsz, már is új útra indulsz, és az életben él ez a szép. Oly sok ember merész álmokat sző, de a siker árát sok ön, és csak arra vár, hogy majd a a, jár, a fortuna, de kár ebben bízni, mert a gyémánt és aranyfénye szép. De tiéd ez a fény, akkor lehet csak, ha érte, amé belemész, értemész, hát indulj és hozd fel onnan, fények majd minden nehéz, nem csak gyémánt és arany lehet szép téged tán. egész más után hajszol most a vágy. Indulj hát, itt nem lesz nehéz az út, mit végig jársz, a gondolsz rád. small Hívjanak bennünket. Telefonszámaink 489 0999 illetve mobilon 30-as 228 98 00, mely utóbbira SMS-t is küldhetnek. Önök a Krétakört Körthaják, szülők iskolája a témánk, Váradi Anikóval beszélgetek, és... Aki figyelte az első részét a mi beszélgetésünknek, az, az bekapcsolhatott ebbe a körbe, amikor arról beszélünk, hogy valami olyasmi rendkívül fontos gondolat ez a szülők iskolája, ami iszonyú kézen fekvő minden napok legközönségesebb helyzetével függ össze az, hogy az ember az gyerek és szülő, és hát persze felnőtt emberként persze a szülő szakmája, ugye, te azt mondhatod hogy szakma. Tehát mindenki, mindenki, aki kapcsolatba kerül a gyerekekkel, az szülő, gondviselő, és terjesszük azokat is, akinek valamilyen fogvóan nincs gyerekük, de hát van egy unokaöcsük, van egy van egy szomszédgyerek, Szomsz. vagy, vagy mármi, csak kapcsolatba kerül gyerekekkel. Vagy sokszor a szakmája. Vagy a szakmája ez, igen. Tartal. Igen, a... Egy fontos alapelv eszembe jutott, amiről érdemes beszélnünk, hogy bennem ez az egész gondolat úgy indult el, azt hiszem az volt az egyik első alapgondolat, hogy, hogy a gyerek meg az ember az úgy, ahogy van, az egy érték, egy nagy érték. Ebben szerintem mindannyian megegyezünk, bár az életünk során ezt, ezt sokszor egyre kevésbé érezzük. Öhm, bocsánat az elődöknek és, és mindenkinek de hát sokszor azért érezzük ezt egyre kevésbé mert, mert nem ezt a közvetítették felénk és ezt mi elhittük egy idő után most ha abból indulunk ki hogy, hogy mindenki egy érték de nem csak a gyerek mondom minden felnőtt is de hiszen minden felnőtt gyermek volt valamikor akkor akkor egyrészt ezen érdemes is kicsit elgondolkozni nem is kicsit és ha, ha ezt elfogadjuk alapelvként, akkor ennek tükrében megvizsgálni azt, hogy hogyan is viselkedünk, mit is teszünk mi a gyerekekkel. És még egyszer szeretném itt említeni, hogy senki, de senki ne érezze azt, hogy bármilyen szemrehányás vagy felelősségre vonás terheli őt, hiszen a világon mindenki ugyanezekkel a problémákkal szembesül, és, és hibát hibára halmoz. Itt inkább a amit mi gondolunk, az a, hogy az a cél, hogy egyre kevesebb hibát kövessünk el, és ezáltal meggyőződésem szerint egyre szebb és szebb világot teremtsünk magunknak, és a gyermekeinknek és az utánunk jövöknek. Van egy olyan gondolat, de mindig a gyerekek, ha számsozott, hogy gyermekek, gyermekek, gyermekekről van szó, és mindig előjön, hogy de hát nem csak gyerekek vannak, vannak más emberek, és de tulajdonképpen azt hiszem, mégis igazad van, mert ö, alapvetően az ember mindvégig megmarad gyermeknek. Természetesen fölnő, és a egy egyre nagyobb felelősséget is ö, el kell fogadnia, de mégis mondjuk a nagyon... Filozófikusan nézzük, hogy akkor legalább mondjuk a természet gyermekei vagyunk, tehát vagy Isten gyermekei mm. vagyunk, vagy a föld gyermekei vagyunk, vagy a társadalomnak a olyan gyermekei vagyunk, vagy egy kultúra gyermekei vagyunk. De pszichológus, ö, ö, hogy mondjam, ö, tanulmányokat folytatva, vagy a pszichológiát tanulmányozva, azért megértjük, hogy ez a gyermekség ez, ez főleg ugye a frajdi pszichológiából kiindulva, hát ez bizony elkíséri az embert az élete végéig, tehát egy ilyen ö, ö, pszichológiai esetként is le, leírhatók vagyunk, ahol determinált valamennyire a mi világfölfogásunk attól, amilyen a viszonyunk a szüleinkkel. Én azt mondom, hogy az egész világgal való viszonyunk tükröződik ebben, de végső soron ö, iszonyatos mértékben meghatározza a, a, a kisgyermekkor, gyermekkorban átélt ö, élmény szülői kapcsolat az, hogy miféle emberé válik ez a felnőtt ember, és mennyire tud tulajdonképpen szabad emberé válni, vagy pedig mennyire lesz tulajdonképpen a a terméke a szülei hibájának. És bizony, hát azért virágzik olyan nagyon, a, a, a pszichológia főleg ebben múlt meg a mostani században, ahol ez a selejt egyre nagyobb, tehát ahol a törődés, megszűnőben van, a célok egyre külsődlegesebbé váltak az emberek számára, óhatatlanul emberi, hogy mondjam, csak a gondoskodás hiánya, hát egy most idézőjelben mondom, tehát egy ilyen beteges vagy se helyzetet eredményez, tehát sérültekké válnak a felnőttek is. Igen. Én szerintem legalább 60%-ban meghatározza a felnőttekkel való viszonyunk és azok az élmények, amiket mi kapunk és részesülünk, tehát a, hogy milyen... Felnőtek ki, és milyen válunk, és hogy milyennek látjuk az életet, és a feladatainkat, mennyire nehéznek, mennyire könnyűnek, stb., és hogyan tudjuk ezeket megoldani. Vannak, akik a genetikában látják, azt mondják, hogy ezek öröklődő dolgok, az, hogy az öröklődés határozza meg, hogy kiből mi lesz, stb., annak is van szerepe benne, de én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb jelentőségét látom a, a felnőtt környezetnek, mint ahogy, ahogy talán erre így gondolni szoktunk. És egyébként, ha a gyermekeket említjük, hogy hogy foglalkozunk velük megfelelően, stb. Ez nem azt jelenti, és azért próbáltam erről korábban is hangsúlyozni, hogy magunkkal nem törődünk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy itt akkor csak a gyermekekre fókuszálunk, és ők, ők csak a fontosak, úgymond, hanem mindenki ugyanúgy fontos, a felnőtt ember is, és de az a szép ebben az egészben, hogy, és ez is visszakapcsolódik a, az első gondolatainkhoz, hogy amikor elkezdünk a gyerekre jobban figyelni, és vele törődünk, akkor egyben ugyanolyan mértékben tulajdonképpen magunkkal törődünk, mert a saját uh, hibáinkat fedjük fel, és, és uh, elindulunk azon az úton, hogy amit mi valóban magunknak is szeretnénk. Mert a, mert a legtöbb ember szerintem úgy van vele, ahogy én is vagyok, és, és voltam, és ebből kezdek mostanában kijönni. Uh, hogy, hogy vannak vágyaim, amikről viszont, amikről nem szoktam beszélni, vagy, vagy legalábbis nem tettem értük, vagy nem eleget tettem értük, csak úgy szerettem volna. És, és, és akkor ezek ugye majd kategóriában voltak. Ez, ez lehet bármi tevékenység, vagy viselkedés, vagy külső megjelenés, vagy mindenkinek vannak hiányai szerintem. És akkor az a kérdés, hogy ezek mennyire vannak a majd kategóriában. És, és amikor, amikor a gyereknevelésről beszélünk, akkor szerintem ezek így összeadódnak. Azért jött szóba is az önismeret, hogy akkor, akkor elkezdi megismerni az ember önmagát, hogy, hogy mik is azok, amiket én megvalósítok magamnak, vagy nem. És a gyerek egy hát valóban egy, szerintem egy felkiáltó jelként, az első pillanattól fogva arra tanít minket, hogy de azt már légy amit, amit te is jónak találsz, és ami magadnak is jó. Tehát ez már a leges, leges legelétől kezdve. Ö, majd ha legközelebb beszélgetünk, akkor megpróbálok példákat is hozni a, az én saját helyzetemből. De tudom, hogy a, hogy a legelejétől fogva az, minden mozdulat, minden szóban benne volt az, hogy hogy, hogy tudom, hogy így is lehet, meg úgy is lehet, és hogy neki, neki viszont ez a jó. És, és, és amikor úgy csináltam, ahogy mind a kettőnknek jó volt, az, az, olyan, az olyan jó érzés volt. Uh -huh. hát. Mondjuk ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy gyerek, mint felkiállható mert valóban, amíg nincs gyerek, addig, hát egy bizonyos kényelmes. Kényelmes, elapod, igen. Akkor most mondani, hogy az emberek felelőtlenek, mert de de igen, kicsit felelőtlenem gondolkodhat, mert, mert, mert nem érzi azt, hogy, mert legfelébb egy másik felnőttet sért meg, vagy és azt mondja, hogy jó, hát ő is olyan, mint én, bírja el, vagy viselje el, hát miért nem, miért, miért, miért akkor az egója, hogy megsértődik, de egy gyereknél elkerülhetetlen, mint hogy például egy nem fogja félre nem senki, egy, egy kedvenc állatnál is, mondjuk egy valakinek van egy kutyája, vagy, vagy macskája, azzal már nem tehet meg bármit. Igen, Tehát egy, egy, egy lény, aki kiszolgáltatott helyzetben van velünk, és nekünk a mi felelősségünk az, hogy gondoskodjunk róla. Tehát ha befogadtuk, elfogadtuk a gyereknek a jelenlétét, ez, ez a felelősséget megnöveli. És soron talán azt is lehet mondani, hogy talán nincs is magasabb emberi felelősség, amit ember és ember között el tudunk képzelni. Hát nyilvánvalóan még lehet olyan, hogy valaki állami vezető, vagy más rábízottaknak az élete fölött, de tulajdonképpen ami, amivel mindannyian előbb vagy utóbb találkozhatunk, az a gyerekek iránti felelősségünk. Igen, és, és jobb, hogyha erre mindjárt előbb jövünk rá, de sohasem késő, azt mondják az okosok, hogy sohasem késő, azért mindig lehet tenni valamit talán, ha, ha azt ö, ö, hangsúlyoznánk, vagy megemlítenénk, hogy, hogy minden ember jónak születik. Hogyha, hogyha e, ö, most lehet, hogy így léptem egyet, csak ez eszembe volt, hogy ö, nem tudom, hogy ezt ez, ez sem biztos, hogy mindenki elfogadja, de meggyőződésem, hogy, hogy minden ember jónak születik, és ö, és, a, és, és amikor megszületik a gyerek, akkor a felnőttek valóban nagy szeretettel és odafigyeléssel vannak iránta, és amikor elkezd egy picit nagyobb lenni, nem telik el sok idő, talán egy év vagy másfél, és kezd kipontakozni az akarata, meg már több mindent csinál, és mondjuk leverhet valamit az asztalról, és tehát, tehát már a mi környezetünkben hát jobban jelen van. És kis zavaró tényezőt zavar, tud hát így, igen. Így, Sajnos. Akkor, akkor jön az, hogy ezeket a helyzet akkor hogyan oldjuk meg, mi felnőttek. És, és bizony ekkor kezdődnek el azok, hogy a gyerekek olyan reakciókat látnak nagyon sokszor, ami, ami szemrehányás, büntetés, felelősségre vonás, de most akkor a legszebb szót használtam, legkíméletesebb szót használtam erre. Tehát... A harag, a, tehát a, ami, amit ő, ő egyszerűen nem is érthet, nem is ért abban a szituációban. És hát valljuk be, mi is, ha belegondolunk, akkor ő ezzel ellen, ellen nem is tud tenni, hogy mondjuk valami leesett az asztalról, mert hát ez mondjuk egyértelműen mindenki számára. És akkor itt jön be az, hogy na vajon akkor én most honnan cselekedtem a, a belülről jövő az idegességemből, a, a megszokott Dolgokból, vagy pedig át tudom gondolni azt, hogy ez a szerencsétlen gyerek most nem tehet erről egyáltalán, sőt, neki most ez a feladata, hogy ezt tegye. És euh, tudom, hogy ez nehéz, mert az embernek az élethelyzete, tehát megint azt mondom, és ez még biztos sokszor el fog hangozni, hogy senki ne érezze azt, hogy, hogy felelősségre vonjuk, vagy szemrányos teszünk neki, mert, mert az élethelyzetek sajnos gyakran adják azt, hogy, hogy feszült a helyzet, és... És nehezebb megoldani a, a mindennapokat. De hogy. Például, mit akartam mondani. Ö, igen, valószínűleg még feszültebbek leszünk, hogyha, hogyha a gyerekkel való helyzetet is ö, rosszul oldjuk meg. Tehát én azt hiszem, hogy minden út a, oda vezet, minden jel arra mutat, hogy, hogy a saját viselkedésünket. Ö, és az életkörülményeinket, tulajdonképpen mindent. Hát igen, bocsánat, tényleg arról van szó, hogy a gyerek az, az arra tanít minket, hogy, hogy rakjuk már helyre a, a dolgainkat, és, és, és akkor az egyszerre olyan nagyon soknak és nehéznek tűnhet, de, de ez az egyetlen út, és mondjuk máról hónapra lehet, hogy nem tudjuk helyre rakni az összes elrontott dolgot, de ha elkezdjük ma, akkor lehet, hogy egy év múlva, két múlva, három év múlva már egy nagyon szép eredményünk lesz. Tehát viszont, hogyha elkezdjük a, a szemrehányos a büntetést, és a felelősségre vonást, és a haragot, és a szeretetlenséget, akkor ezt csináljuk 10-20 évig, és akkor utána sokkal lesz, sokkal rosszabb lesz az eredmény. Most csak egy kis példa jövöd az eszembe, ahogy említetted hogy rakjuk helyre a dolgokat, hogy a gyerekeknek hányszor mondják, hogy lakta helyre a dolgokat. Igen. Miközben a szülő nem rakja helyre a dolgokat. Igen. Tehát effektíve még, még a fizikai valóságban is lehet, hogy rendetlen, de ha más, nem a gondolatai rendezetlenek. És, és ezt az összevisszaságot a gyermek hát végül is leutánozza. És nem igazán érti, hogy hogy hogy, hogy rakja rendbe, nem is az, hogy, hogy miért kéne neki rendbe raknia, nem is hiszem, hogy így merül fel a dolog, hanem nem tudja, hogy hogyan rakja rendbe, mert nincs rend körülötte. Tehát a szüleinek, vagy a, a, akik körülötte vannak felnőttek, azoknak a fejében nincs egy olyan rend, egy, aminek a biztonsága mentén ő rendbe tudná rakni a saját életét, mert, mert neki azok a kapaszkodói, azt látja neki a világa, az, amit a szülei mutatnak neki. Egyelőre a gyermeknek a világa, az nem terjedt ezen túl, az gondoskodás szorul. Nagyon jó, hogy ide jutottunk, mert ez az egyik, tényleg a legfontosabb, hogy, hogy a gyerek az a példából tanul. És nem abból, ez ugye az egyik ilyen leggyakrabban elkövetett, elkövetett, vagyis az egyik leggyakrabban megvalósított nevelési forma, hogy fiam, te ezt, te azt, Aha. csináld, így csináld, úgy, mert ezt így kell, ez így jó, de mi magunk nem úgy csináljuk. Aha. Na most az én észrevételem szerint, és biztos sokan vagyunk még így, szinte, kiz, nem szinte, kizárólag a példából tanul a gyerek, amit maga körül lát. Aha. Na most ezért, akkor ezért kell nagyon odafigyelnünk arra, hogy mi mit csinálunk, és tulajdonképpen nekünk az életben más feladatunk nincs is, ezt most leegyszerűsíthetjük, szerintem mondhatjuk így, más feladatunk nincs is, csak hogy mi magunk magunkhoz híven úgymond egy példamutatóan éljünk. Ez nem azt jelenti, hogy hibátlanul, de ha a nagy számokban, tehát a nagyobb részben tudunk magunkhoz méltóan saját elképzeléseink szerint, vagy példamutatóan úgy, ahogy szeretnénk, hogy ő viselkedjen, ha tudunk így élni, mondjuk az, hogy 80 5 százalékban, akkor az fog dominálni. De ha, igen, tehát ez, ez, ez egy nagyon jó gondolat. És hogy mennyire Viszont... nem csak a gyerekekről van szó, azért gondoljuk végig, hogy hogy felnőtt emberek hányszor mondják azt, hogy hát ha ő nem csinálja, akkor én miért csináljam? Húha. Ugye? Hú. Ha a vezetők csalnak, akkor én miért legyek becsületes? Ha a, nem tudom, én az orvos szigarettázik, akkor én miért hagyjam abba? Ugye? Igen, mert én azért, mert én mutatok példát uh, magamnak és mindenkinek, aki körülöttem van, és teljesen mindegy, hogy hogy hívják, hogy ő a pedagógus, vagy ő az orvos, vagy az ország vezetője, de ha én a saját körömben példát tudok mutatni, akkor tőlem ezt tanulják meg. És ha XY és ő is a saját körében is, és sok helyen ez elkezdődik, akkor egyszer, egyszer csak ez már nagyon gyakori lesz, észrevehető lesz, és meghatározó lesz, és aztán majd pár év múlva oda is el Jutni, hogy akkor a vezetőink is olyanok lesznek, mert ez a tá mi társadalmunkban... Mert azokból előbb vagy Mert, mert körzülünk kerülnek, igen, mert a mi társadalmunkban ezek az úgymond általunk példamutató vagy jó viselkedések, ezek már elterjedtek. Tehát nem, igen, nem Há a Persze most kell egy szkeptikus várni. ember azt mondani, hogy Jaj, kedvesem, hát nagyon szépen álmodoztok, de hát azt nem képzelitek, hogy ebből valami lehet, hogy most itt három ember vagy tíz elkezdi ezt a dolgot, és megpróbál mintaszerűvé válni, és akkor majd az egész világ, az a sok milliárd ember, az mind megváltozik. Igen, de képzeljék el, hogy így gondoljuk, élek, nem is így gondolom, de nem csak gondolom, hanem ezt, ezt, ezt tudom, érzem, és látom hmm. magam előtt, és az is jó, hogy ide jutottunk Géza, hogy Tele vagyunk skeptikussággal és, és kritikával. Az egyik legmeghatározóbb, ezt, ezt kérem, hogy akit érdekel ez a téma, ezt, ezt így jegyezze, hogy, hogy valóban az egyik legmeghatározóbb a gondolkozásunkban az a kritika. Önmagunk, a saját cselekedeteink, a mások, a társadalom, a világ mindenki felé, és ez, ha tetszik, hanem ez egy, ez egy nagy gát. Ez egy, ez egy függöny, ami, ami minket akadályoz abban, hogy, hogy valóban, hát, hogy azt csináljuk, amit szeretnénk. Tehát ez egy olyan tényező, amivel nagyon is érdemes és szükséges foglalkozni a kritikai hajlamunk. És, és tegyük hozzá, hogy itt speciális a Magyarországon ez egy nagyon erős elmeghatározó. Igen, ez egy alapmentalitás. Igen, igen, igen, egyelőre én azt remélem, hogy ez... Ez, ez fog változni, és gondolom ebben mindenki egyetért, hogy hát, ö... hát ez annyira úgy van jogát ja, gyakorlok meg és mint hogy a baráti körömben ez a tendencia, hogy próbálj megváltozni ez nagyon erős uh -huh. de hát a kritikus hajlam mint egy eh, szokásos ez aztán dolog, van az is jelen van uh -huh. és bizony csak úgy humorosnak tűnhet, de egyáltalán nem humoros hogy amikor eltözzük, hogy nem fogunk senkit kritizálni, uh -huh. és akkor azt mondjuk, nem akkor miről beszélgessünk? Igen, hát teszek. Akkor Olyan üres lesz az élet, nincs semmi, Igen, amiről rosszat mondhatnál. annyira megszokt. Mert annyira, annyira nem is látjuk, hogy hogyan lehetne másképpen, nem is azt mondom, hogy ilyen, izé, ilyen erőltetett mosolygással Igen, legyünk pozitívak, de hát valóban a kritika az lehúzza az embert. Igen. És magunkat tesz végül olyanná, amilyet kritizálunk. Igen. És ez még csak azt jelenti, hogy ne legyük észre a hibát, és ne küzdjünk ellene. De ez egy más kategória, azt Két dolog jutott eszembe, hogy ez a példa mindenkinek megfogható lesz, amiről állandóan szó van, hogy a politikusok nálunk mennyire szidják egymást is, hogy viselkednek, és a többi, és, és csak erről szól az egész, és ez, ez már mindenkinek a kedvét elvette, elveszi az egésztől. Hát az sem más. Ott is én azt látom, hogy az uralkodik, hogy kritizáljuk, szígyük egymást, és, és ezt, mint eszköz használják. Azt hiszem, hogy ők is ugyanabból a, a tőből, mert, mert ezt látták, mert ez egy megszokás, és ők aztán még ezt valahogy még jobban meglovagolják, meg ugye az uh -huh. egész mindenki haja látja. Tehát Akképpen ez a látványos azt is, hogy Ez helyzet. tudatlanság, műveletlenség, amit látunk ebben, egy alapvető emberi Hát mondhatjuk azt, hogy sajnos másság. nem példamutatók a, a, a mi politikusáink nagy része. Gondolom máshol is hasonlóan van, de most most ne beszéljünk másokról. Nálunk azt biztos, hogy nagyon is így van. Adjunk mi nekik példát, azt uh -huh. tudom mondani. De ami még jutott a kritikával kapcsolatban, van egy könyvem, amit nagyon kedvelek, és abban olvastam, Biztos ezzel sem vagyok egyedül. Ezzel a gondolattal, hogy hogyha azt az egyet megteszük, hogy nem panaszkodunk és nem kritizálunk, akkor már a dolgaink legalább fele az, az könnyebb lesz, és. És, és egyszerűen elkezd megvalósulni, és, és helyreállni. Már akinek van problémája, akinek nincs problémája, az ne hallgass mm -hmm. ezeket most, de szerintem a legtöbben hát, bizony, van. ez nagyon jó, amit mondod, nagyon sokszor nem probléma a probléma. Tehát nem igazi probléma. Igen, igen. Tehát most mondok, mondjunk, hát ne is mondjunk konkrét példákat, mert akkor a problémát is föl <gül> kell emlegetni, de hát vannak ilyen nagy bubánatok az emberek életében, hogy nálunk ez nincs, a történelmi bajok, stb. Tulajdonképpen ez nem probléma, ez, ez van. Ez egy kiindulási alap, és ha van tanulság a történelnek, akkor az, hogy nem menjünk még egyszer az utcába bele, de hát abból indulhatunk ki csak, ami van. Ez egy nagyon fontos hozzáállás, hogy, hogy a problémát, de most már itt biztos így jól belementünk, de ez nagyon jó, hogy a a problémát azt lehet feladatnak is Aha. tekinteni. De most mit itt hogy nem okoskodni akarunk, mert ezek tényleg a legfontosabb és, és nehéz dolog elsőre talán, de a problémát tényleg lehet feladatnak tekinteni, és egy idő után az, az egy feladat lesz, és akkor már nincsen olyan súlya. És visszatérve a kritizálásra, meg a panaszkodásra, ez a meghatározza a, a, a, a mindennapjainkat, a gondolatainkat, a, ahogy mondtad, hogy most miről beszélgessünk, ha nem lehet kritizálni. Tehát, hogy, hogyha ezt meg tudná figyelni az ember, meg tudnák figyelni, hogy vajon hányszor kezdünk el, hányszor panaszkodunk gondolatban, vagy kimondva is egy nap. Hát, hogyha ezt valaki, nem tudom, remélem, hogy vannak olyanok, akik szerencsés közegben vannak, és, és, és jól állnak ezügyben, de amit én látok, és tapasztalok a mi saját családunkban például, és, és másoknál is, hogy, hogy a panaszkodás az, az, az egyszerűen megszámlálhatatlan. És amikor elkezdünk panaszkodni, akkor egy idő után ez, ez visszahat ránk, és tényleg panaszos, és nehéz lesz az életünk. Ez, ez is egy olyan... Sőt, valós is sok lesz tüköző a ja, Istenem így, a ja, Istenem úgy miért vagyok ilyen szerencsétlens, a többi ments meg engem de legalább ez egy könyörgés farmája de ott is a saját borzasztó problémáimról beszélek csak soha hát nem mondom, hogy soha, de nem, nem gyakori az, amikor például akarom. Ó Istenem, hogy hogy, hogy, hogy, hogy hogy okozhatnék neked örömet, mondjuk, vagy hogy okozhatnék másnak örömet, ugye? Ja, igen, ez is jó, hogy szóba jött, mert ez például egy ajándék nekem, amire most tanában nem olyan régen jutottam el, mondjuk ide, hogy azt hiszem, hogy én is inkább a saját gondjaimmal voltam elfoglalva, és inkább kapni szerettem volna erre a uh -huh, megoldást, uh -huh. illetve már kerestem, és én is tettem már ezért, de még mindig az volt a központban, hogy, hogy az én gondjaimat hogyan lehet megoldani. És az, és az én feladataimat, mert szeretném ezek... Az elmúlt egy-két évben már legalábbis nem, nem, a problémáim nem nyomasztottak, hanem valóban feladatnak éreztem. Ez már egy könnyebbség volt. De hogy ö, mostanában jutottam el oda, hogy hogyha az ember elkezd adni, elkezdi a, a másik ember problémáját, nem, nem megoldani, de minden esetre hozzásegíteni, uh -huh. vagy legalábbis kedvesnek lenni, jónak lenni, egy picit adni, bármit ö, egy nap, akkor. Ö, Hát szóval ez is egy, ennek az útnak egy, egy, egy része. Nekem most egy ilyen nagy, nagyon felszabadító, vagy egy jó, jó érzés ezt, ezt megtapasztalni, és ezt így próbálgatni, megcsinálni. A panaszkodásra érdemes talán visszatérni egy kicsit, meg a, említetted Géz a a kétkedőket, ami, ami itt a, a másik nagyon az ehhez kapcsolódó fontos fogalom, hogy, hogy bennünk van a folyamatos kétkedés. És bizony, ami, ami, amiből, amiből mindig van nekünk, az a na de hát hogy, na de hát hogy, de hogyha így lesz, akkor, de hát ezt nem lehet meg mert mi van akkor ha. Tehát így észérveket mindig föl lehet sorakoztatni, és, és biztosan, akik most hallgatják, azok között is sokan vannak, mint hogy te mondtad, hogy hogy ezek nagyon idealizált hát gondolatok. Alatt, és pontosan uh -huh. mi is, pontosan mi sem vagyunk, és mi is ugyanitt nőttünk föl, és mi is hasonlóan gondolkozunk, és mi is most elkezdenénk leírni itt, az egész asztalt tele tudnánk írni a, azzal, uh -huh. igen, meg a falat is, még, uh -huh. hogy, hogy miért nem lehet ezt meg azt megvalósítani. De érdekes, hogy, hogy mégis megvalósulnak a világban dolgok, és lehet, hogy azért, mert akkor arra figyelnek, hogy én mit szeretnék megcsinálni. Tehát, ha, ha ebből indulunk hogy mit, miért nem lehet, akkor gyakorlatilag semmi nem valósulna meg a világban, nem? És, és a kétkedés, tehát erre is érdemes odafigyelni, hogy ezek a kétkedések mindig, mindig így a, a fejünkből, a, a gondolatainkból előjövő, ilyen csinált uh, magyarázatok. És amiről mi beszélünk, azt hiszem, az. Uh, az nem, csak egy, az nem egy kitaláció, hanem ö, megpróbáljuk megtalálni, ráérezni a, az egész bensünk vágyaira és kéréseire, tehát arra, amit, amire mi az életünkben születtünk. Tehát magyarul mi most nem, nem csak arról beszélgettünk, hogy, hogy mire gondolunk, mit lenne jó csinálni, hanem arról, hogy mi a szívünk vágya az életben. Csásd meg az éveket. a Krétakört Hallják, Bányai Géző vagyok. Váradja Nikóval beszélünk, szülők iskolája a témánk, és még van egy 10-15 percünk, hogy beszélgessünk erről a gondolatkörről. Van egy a Simad bagavatamban, ami egy nagyon fontos hindú szentírás, van egy nagyon érdekes gondolat, mondat, ami azt mondja, azt állítja, hogy ne legyen az ember király munkáltató. Most próbálom a mai ízékkel, mai kifejezésekkel ö, ö, fordítani, mert régen egy picit más ugye, kategóriák voltak. Tanjár, tanító vagy szülő az, aki nem képes gondoskodni a rábizottak boldogságáról, lelki időségéről. Ezzel vezeti be a dolgokat, hogy az embernek tulajdonképpen milyen felelőssége van a világon, és bizony ebben az apa és az anya felelőssége a legnagyobb hiszők vannak mindenütt. Ugye királyból csak egy van, földes úrból, vagy munkáltatóból, tehát aki aki a aki munkáltat másoknak, azokból is csak kevesen vannak néhányan, tanítókból már talán többen, de szülőből nagyon sok van, és ott dőlnek el a dolgok. Igen, és amit mondtál, hogy bevezetésképpen, hogy ne legyen az tanárszülő, és király, és földes úr, és munkahadó, aki nem tud gondoskodni a reálbízottak lelki üdvözségért, akkor ez egy lényeges pont, most akkor ezen elgondolkozhatunk, hogy tulajdonképpen mi a mi célunk az életben, önmagunknak is, és mondjuk a gyerekünk, gyermekünk számára, illetve a körülöttünk lévő, ezt tárgyítsuk ki mindig a körülöttünk lévő gyermekek számára, mert tulajdonképpen minden felnőtt valamennyire felelős, aki, aki kapcsolatba kerül a gyerekekkel, gyerme, gyermekekkel. Öm, mi, mi is a mi célunk. Mert ez, és ez nagyon fontos ma, mert ugye ma az anyagi világ az eléggé erő, erőtérben van. És látszólag sokszor úgy tűnik, hogy a hogy mi célunk, a boldogságunk, ami feladatunk, az az anyagi dolgok körül a megfogható anyagi, tehát pénzről is van szó, meg a megfogható anyagi dolgok körül forog, és ezek ami elsődleges céljaink, holott igazából ö, belülről mindenki arra vágyik, hogy ő jól érezze magát. Sőt, nem ezeknek az alapbiztosítása a célja az embereknek itt, hanem az, hogy egy bizonyos úgynevezett életszínvonalon biztosítsák, tehát egy bizonyos foka a mondjuk úgy, hogy a luxusnak meg igen, kell, hogy legyen. Igen, igen, És igen. azért mondom, hogy a luxusnak, mert mondjuk hasonlítsuk ezt mondjuk egy erdőben igen. lakó vagy egy vándorló nomád társasághoz, társadalomhoz, vagy családhoz. Hát itt az égvilágon minden luxus, ugye ahhoz képest, ugye a falból folyik a víz, meg mit tudom én. Tehát ez, ez akár, hogy veszük a természettel szemben, ez egy luxus megoldás. Igen, csak erre azért mondhatjuk azt, hogy ma már főleg az, aki városban él, bizonyos, most nem ellentmondom Neked abban, csak abban, most mondjuk arra Igen, most, a hallgató is mire gondolhat, meg egyáltalán a. A tények, tehát hogy bizonyos dolgokra szükségünk van, és, és ezt nem, nem vonjuk kétségbe, senki nem vonja kétségbe, hogy, hogy anyagi, materiális feltételekre szükségünk van. Aztán mindenkinek egynek maga eldöntheti, hogy ezt kivonul az erdőbe, de aki mondjuk ma a társadalomban él, uh -huh. a, annak szüksége van bizonyos anyagi feltételekre, ezzel semmi gond nincsen. Itt az a kérdés, hogy a mérleg, hogy az a kérdés, hogy, hogy mennyire uh, tartjuk fontosnak ezt tartunk, ezt vagy azt, vagy, vagy vannak dolgok, amikre már talán nem biztos, hogy a, a boldogságunkhoz valóban szükségünk van. És esetleg helyett abban az időben, amit annak a ráfordítására szánunk, foglalkozhatnánk mással. És akkor itt ja, tehát a kérdés az az, hogy, hogy, hogy, hogy mi is ami célunk. A célunk az igazából szerintem az, hogy jól érezzük magunkat, egy örömteli életet éljük, tehát a, a minden napjainkban általában ö, ö, ö, tehát é, érezzük azt, hogy, azt hogy, hogy jó érzés felkelni, jó érzés hozzászólni a másikhoz, jó érzés megenni a reggelit, ö, stb. stb. stb. Tehát, ö, hogy jó érzéssel tehessük azt, amit teszünk, és nem, nem gépiesen és nem haraggal, és, és nem stb. stb. idegesen, és frusztráltan. Most nem nem okoskodásból, de ezeket így úgy érzem, hogy muszáj elmondani, mert, mert szerintem mindenki erre gondol. Csak kérdés az, hogy, hogy ez most bent marad, vagy, vagy kijön? Ki hát jön. Ezt, ezt én szeretném megvilágítani egy kis példával, egy ilyen életnek a rövid fölvillantása, vagy néhány helyzetben, hogy amíg valaki fiatal, és most tapasztalja meg azt, hogy milyen öröm van mondjuk egy másik emberrel való szeretetes kapcsolatban, addig lát, látszik, hogy főleg akik szerelmesek, vagy, vagy, vagy hasonló helyzetben vannak, hát nem nagyon törődnek a külső körülményekkel. Mm. Tehát egy, leterítenek egy, egy, mit tudom én, egy ocska, a pokrocot a földre, és az is megfelel. ugye? Mm. Tehát, vagy mit tudom én, mondjuk a valójában akkor jó, nem akarom ide kikerekíteni a dolgokat, de most, most szándékosan ilyen leegyszerűsítve akarom mondani, megfelel a szénapajta, vagy a szénabogja ahhoz, hogy meghitten együtt legyen egy másik ember, és felfedezze azt a kapcsolatnak a, a szépségét. Szóval más kérdés, hogy ezer és egy buktató van ebben is, tehát ott is az anyagi Dolgok, tehát a testi kielégülés eltorzítja végül is a személyes szeretetnek a kibontakozását. De mi történik, amikor mondjuk összeházasodnak, és más célok lépnek elé, és föl akarnak építeni egy házat, és megszerezni ezt, és megszerezni azt, és a többi. És bizony Magyarországon látjuk falu helyen mi van, hát én éltem is, barátaimmal ott van, van egy ilyen közösség eh, ahol, ahol egy ilyen alternatív eh, módon próbálnak élni eh, hogy a faluban eh, a párok akik annyira szerelmesek voltak annak idején, hogy tényleg a legegyszerűbb körülmények között is elégedettek voltak egymással belefognak az úgynevezett életbe együtt, fölépítenek nagy házakat, némelyikben még lift is van, de, de vidéki ilyen paraszt házak ezek tulajdonképpen, emeletesek ők továbbra is laknak a, a kiskonyhába, vagy a nyári konyhába, és végül elválnak. Amikor felépül a ház, akkor kiderül, hogy a gyerekeiknek ez nem kell, mert, mert tulajdonképpen a ház volt a fontos, és a gyerekekre már nem tudtak figyelni, mert, mert úgy gondolták, hogy a boldogság abban manifesztálódik, ha azt megszerzik, és ott van egy nagy épület, és százával és ezrével ott vannak a nagy épületek, sokszor besincsenek vakkolvon, odáig mm -hmm. már nem jutottak el, hogy mm. az utolsó dolgokat befejezzék, de nagy alapterület. És a mű elkészült. A mű elkészült. Mű elkészült. Őnek még sinc, fantáziájuk sincs arra, hogy hogyan lakják be ezt a teret, mert, mert tulajdonképpen nincs szükségük rá. Tehát valamit kiizzadtak magukból, mint egy gyöngyöt a, a, izé, a kagyló, és utána elvállnak. Igen. És ott maradnak egyedül, esetleg valakéből így lesz hajléktalan, a másik meg így, vagy öngyilkos lesz belőle, vagy egyszerűen csak egy megkeseredett ember, és akkor az ember azt mondja, hogy hát akkor mit értünk el az életbe? Hol voltak az értékek? Mi a boldogságot? Ugye? És azért mondom, hogy a szénabogjánál is el kell gondolkozni, Igen. hogy valami nem stimmelhetett, uh -huh. hogyha ott nem tudták megragadni a dolog lényegét, de ott még az újdonság varázsa elég erős volt ahhoz, hogy, hogy ne gondoljanak arra, hogy, hogy tulajdonképpen milyen úton indultak el. Hát Azt most akkor két, két dolgot említettél, ha jól értettem, hogy például akik szerelmesek nem igen, foglalkoznak a külvilággal, tehát, hogy milyen jól el tud lenni két ember egymással. Kapnak, egy, kapnak az élettől egy, egy poklócon, egy, egy... és beszélgetve, és igen, egymás mert Megkapják az élettől azt Nézve... a pár pillanatot, ami megmutatja, hogy két ember minden eszköz nélkül szeretheti egymást, Igen. és ebben van egy szépség. Igen, és aztán azt mondtad, hogy elindulnak mondjuk egy úton, amikor viszont elkezdik a, a, az anyagi és materiális javakat Igen. túlságosan bálványozni, és célként elfelállítani. Csamos, a, a szerelembe válnak. is megvan az, amikor a szerelem szexuális örömszerzés forrásaként erősödik meg, és nem az, nem az egymás iránti bizalom, támogatás, odaadás lesz fontos, hanem az az élvezet, amit ebből nyerhetsz magadnak. Szerintem maradhatunk úgy De hát úgy is, nem mint... kell most ezt túl bonyolítani, igen, ezt a kérdést. Maradhatunk úgy, mm. hogy emberi kapcsolatok. Emberi kapcsolat. De, barátság, szerelem, ez most nem mindegy, de, de van mondjuk... szülői kapcsolat is, van baráti kapcsolat, igen. rokoni. És látjuk, hogy a, például olyan embereknél, például mondjuk még a, a cigánság nagy részében, ahol ahol tehát nem vonzóak az életkörülmények, mondjuk azt, hogy borzasztóak, mégis a gyerekek boldogak, nevetnek. Bár nem mondom, hogy a felnőttek mindig nevetnek, tudod? de látják a diszonanciát a világban, és ők maguk is egyre inkább elfogják felejteni azt, hogy mi az, amit még meg tudtak adni, és nem tudják ezt egy más kultúrában valószínűleg átmenteni, ez egy nagy vesztesség. De valami van. Onnan, onnan, onnan indultunk ki, hogy, hogy mi a, az életünk célja, és akkor arról beszéltünk, hogy, hogy az, hogy a mindennapi élet örömtelien teljen, az, az lehet az egyik fontos cél. És akkor a az anyagi javak hajszolásával. És akkor itt, itt jött, jön be a, a, az emberi kapcsolat, Most akkor mondjuk, nevezzük, beszéljük barátokról, hogy két ember, amikor egy, egy jót beszélget, az, az micsoda energiát és milyen örömöt tud adni, amivel aztán ami, ami egy tovább lépés, egy, egy lendületet ad a, a tovább lépéshez, és például, ö, például a problémáink, a feladataink megoldásában. Míg amikor az ember az, a, az anyagi javakra koncentrál, észrevételem szerint az, az általában egy elszigetelődéssel jár. Tehát ö, mondjuk, igen, az, az egyik ö, célunk lehet az is, hogy, hogy közösségekben tudjunk maradni, és, és, ö, és baráti ö, Viszonyban, és, és, a, és a barátságokból, ö, barátságok az a mindennapjainkban ö, nak egy tartalmat adjanak. És a gyerekekre visszatérve, volt még egy gondolatom ezzel kapcsolatban, de segítségézem, a a hát, Itt mindjárt mondok még egy valamit, hogy a, az, hogy a az, hogy miért hajszolják az emberek ezeket a célokat, az pont a gyerekkorban is gyökerezik, hisz a szülők milyen mintát állítanak elő, hogy érdeles, szérdele, azt ráállítják egy pályára. Ezt, ez, és az életben ezt fogják értéknek találni, és hogyha ezt nem szerzik meg, tehát nincs, nem tudom, egy bizonyos anyagi nívót nem tudnak elérni, akkor vesztesnek érzik magukat. Na, igen, és ez ezt a ez szülő. szülők sugalják, pedig nem akarnak rosszat a gyerekeiknek, de egy olyan versenybe viszik őket be, amit tulajdonképpen nem telen, hisz, hisz eleve nem is lehet versenyezni tisztességesen dolgok megszerzés érdekében, mert ez legalábbis sorszerű. Igen. Hogy mit, mit kapsz, és mit nem kapsz, milyen esélyed van, és milyen nincsen. Igen, két dolog jutott eszembe, hogy beszéljünk konkrét úrról is. A, az én mindennapjaimban azt vettem észre, hogy én mindig akkor vagyok elégedett, hogyha, hogyha a kislányommal tudok elég időt tölteni. És hát például, hogyha amikor az ember úgymond dolgozik, de ez ezt sokszor meg kell nézni, hogy most akkor az alapfeltételekért dolgozunk, vagy azért a sok pluszért dolgozunk-e, akkor ugye nem jut ideje a gyerekre. És, és a gyereknek szerintem az egyetlen és a legfontosabb érték az, a szülő, illetve a felnőtt részéről, aki vele van, hogy az idejét és a figyelmét rá tudja szánni. Mm. Tehát. Ö, ö, Egyrészt, és, és ez alakítja ki aztán a kapcsolatot is, mert mitől lenne kapcsolatom a gyerekemmel, hogyha nem tudok vele, vagy csak minimális időt tudok vele tölteni, de abban nincsen az is egy, egy sietség, egy, egy sürgölődés, mert megyünk valahova, mert sietünk, meg együnk, meg gyorsan, meg... Tehát nem, nincs idő a lazításra, az elmélyülésre, a rajzolgatásra, a kirándulásra, vagy a beszélgetésre, a nevetgélésre, a játékra, uh -huh. stb. És, és egy gyereknek én, én szerintem tulajdonképpen erre van igazából szüksége, mm. és, és nagyon sok szülő esik abba a hibába, valószínűleg manapság a legtöbben, hogy ugye, ha hajszolják az úgymond szükségesnek vél, tehát erre szükség van, ez muszáj és muszáj dolgozni, ö, dolgokat, és akkor a gyerekre nem marad idő viszont akkor 10 év múlva, tizenöt év múlva meg jönnek a problémák a gyerekkel, és akkor majd akkor kell nagyon sok időt áldozni, és nagyon sok energiát arra, hogy helyrehozzuk ezeket a dolgokat. Tehát... Öm... És addigra már megtanulta az, hogy az élet a számára az egy bizonyos élet jelenti, jelent, tehát ő már nem akar lejjebb adni. Tehát mondjuk, mondjuk kialakul, mondjuk egy egyszerű dolgot, hogy mondjuk divatosan öltöztetik a gyereket, és a szülő még kimondatlanul is sugalja azt, hogy az első divat szerint legyen valaki, és ez hamar fölismeri ezt, mint tudom én, 7-8-es korában már fölismeri, hogy mi az, ami divatos, lehet, hogy kisebb korában nem érdekli. Míg még más gyerekek úgy nőnek föl, hogy a mások levetett ruháit hordják, és eszükbe se hogy valami hátrány érte volna őket. Igen, szóval azt hiszem, hogy ebben megállapodhatunk, hogy Hát ezek csak hogy... apró példák, persze. Igen, hogy... Csak rámutat arra, hogy mi minden nem lehet elgondolkodni. Igen, igen. És hogyha, hogyha arra visszatérünk, hogy, hogy mire is van igazából szüksége a, a gyereknek, és nem csak a gyereknek, hanem a, a felnőttnek is, a, a kapcsolatukra, a jó kapcsolatra, arra, hogy meg tudjon bízni, meg tudjanak bízni egymásban, a problémáival a gyerek tudjon fordulni a felnőtthöz, de ez mikor tud kialakulni? Akkor tud kialakulni, ha közöttük van egy kapcsolat, a uh -huh. kapcsolat pedig akkor alakul ki, hogyha töltenek együtt uh, időt, ami, ami egy felszabadult idő, amikor nem kell más csinálni, uh -huh. és hát ez, ez elkezdődik már egészen korban, sőt talán, ugye akkor van a leginkább uh -huh. szüksége a gyerek erre. És még egy gondolat jutott eszembe, példaképpen, hogy, hogy mi is a mi célunk. A mi célunk embereknek. Tényleg azt hiszem, hogy azon kívül, hogy, hogy vannak elérendő céljaink, akár anyagi, természetű, akár másmilyen, a, a megvalósítás is az ehhez, ahogyan eljutunk ehhez, ezekhez a célokhoz, az is ugyanúgy a célunk. Tehát magyarul, amikor dolgozunk a, a az adott céljainkért, az, az ugyanan fontos, hogy, hogy közben, ez most talán ismétlés, de hogy közben mi úgymond jól érezzük magunkat, hogy azt a célt ne görcsösen, ne erőszakosan ö, akarjuk és csináljuk, és, és tegyünk érte, hanem közben is ö, folyamatosan, nagyjából a lehetőség szerint ö, jól érezzük magunkat. És ö, most egy konkrét példa, az életből ö, dolgoztam egy, egy munkahelyem, és, és azt vettem észre, hogy, hogy bemennek az emberek, és reggel leülnek a, a számítógéphez, és gyakorlatilag 8 órán keresztül szinte föl sem állnak honnan, illetve esetleg hát ebédelni fölállnak, és utána mennek vissza a számítógéphez, és azt is észrevettem, ez egy kisebb cég volt, hogy ez tulajdonképpen ez, legalábbis az én szerint, ez egy elvárás volt a, a főnökség részéről. Mm már csak azért is, mert egyszerűen nem is tudom elképzelni, hogy én is sokat dolgoztam számítógép mellett, de, de egyszerűen az, az... és tudom, hogy ott lehet ragadni, és órákon keresztül ott, ott lehet ülni. De hogy, de, hogy az ember két-három óránként föl és, és járjon egyet, ez, ez egyszerűen, szóval ez enyhén szólva túlzás, mert, mert ha ezt hosszú ideig csinálja az ember, Pedig akkor most abból, már törvény is kötelez rá, hogy ezt ne kell csinálni. Abból csak fásultság Aha. lesz, hogyha igen. valaki ezt hosszú futávon így csinálja. Hát igen, úgy tudom, hogy, hogy két óránként azért igen, van most, mozogni. Most, most, most meg már kötelező. de ebből így jöttek a gondolataim, és korábban dolgoztam egy másik munkahelyen, és emlékszem számom, hogy ott az volt a szokás, ott volt egy konyha helység, és akkor időnként oda kimentek az emberek egy bögre tejával, és akkor ott egy pár percet beszélgettek, és ez egyfajta a kikapcsolódás volt, és 5-10 perc után mentek vissza a, a számítógéphez, a munkaasztalukhoz, és akkor folyt tovább a munka. És ebben volt valami nagyon jó, mert, mert, mert volt egy kis kikapcsolódás, Aha. és, és, és amikor, amikor mi ott tejázgattunk, akkor, akkor nem azt éreztük, hogy hú, most lazsálunk, és most nem szabad, és, és akkor most dolgozni kell, mm -hmm. hanem ez, ez abszolút az egészséghez tartozott hozzá, és sőt, hát azt is, azt is mondják is hogy nagyobb a... lesz a teljesítmény is. Rá. Hát pontosan, hát erről van szó. Hát, Hogyne, az ember föltöltődik, ha az ember 8-10 órát ül a számítógép előtt, vagy bármi más munkával foglalkozik, akkor az, az inkább hosszú távon az kiszívja az energiáját. Ezt hát, csak azért mondom, hogy, hogy tulajdonképpen a munkahelyen is mi a cél. Bocsánat, de nem, nem azért vagyunk, nem csak azért vagyunk a munkahelyen, hogy ott, ott azt a bizonyos célt, a termelés érdekében mi elvégezzük a feladatainkat, mert akkor csak gépek vagyunk. Jó. Mi azért vagyunk ott, hogy mi emberek, akik jól érezzük magunkat, azzal a hangulatunkkal, azzal a vitalitásunkkal végezzük el azt a feladatot. És uh, ugyanez vonatkozik uh, azt az otthonra is, uh -huh. és csak ez... Uh, mit, mit gondolat azért talán fontosnak, mert ez számomra megvilágítja azt, hogy, hogy, hogy mi is a célunk. Nem az a célunk, hogy robotként dolgozzunk a munkahelyen, hanem, hogy, hogy kellemesen érezzük magunkat, és úgy végezzük a munkánkat. Lassan nekünk lejárt az időnk, de legyünk most egy kicsit praktikusan konkrétak is. Hát... Én azt hiszem, hogy amit hoztam magaddal, azt egy másik alkalommal kéne most már alasztani. Jé. Mert ugye ennek a szülőkiskolájának vannak egész konkrét ö, ö, megvalósulásai külföldön, is hoztam magaddal is egy cikket, ami arról szól, hogy Svájcban például kifejezetten van egy ilyen kezdeményezés. Igen, De csak hát, egy mondat erejéig akartam megemlíteni, hogy, hogy mi nem csak ide, ide, ide Igen, igen, igen, igen. De hát ezt most nem lesz ez idő kifejteni már hanem amit szeretnék mondani, hogy hát föl lehet venni a kapcsolatot veled is, ugye, mondhatnál akár egy telefonszámot is, vagy egy e-mail címet, és azt, hogy valamilyen formában, kezdetleges vagy kezdeti formában ezt végülis a Böszörmény úti életházból föl van ajánlva egy, egy hely arra, hogy összeujenek a, a szülők, és, és ezt a tulajdonképpen alapvetően önképző jellegű szülők iskoláját, hát megalapozzák, ugye, hisz korai azt mondani, hogy ezt be lehet így vezetni, hisz ezt senki nem vezetheti be most kívülről, mert akkor a társadalomban jelen lenne ez a dolog, de nincs jelen, tehát ezt nekünk úgymond ki kell találni, tehát az a résztvevőknek a, a, a, a törekvése, az elgondolásai mentén fog valami kibontakozni, meg lehet, hogyha a jövőben Más ilyen ö, csoportok vagy, vagy tanuló körök is alakulnak, hát azok más jellegűek lesznek, mert a helyi igények vagy az éppen kor, korosztály igényeknek megfelelően ez módosulhat. Úgyhogy én szeretnék adni, ha szívesen megadod a telefonszámodat, címelel, címelel. vagy e-mail címedet, hogy akkor nyugodtan vegyék fel Vára Dianikóval a kapcsolatot aki szeretné és részt venni. Jó, igen, és tehát konkrétan arról van szó, hogy mi tavaly összer még csak elkezdtünk erről gondolkozni, illetve utána már elég hamar a, szóval, hogy a Budapest Klub László Ervin támogatásával indult ez a, ez a gondolat, és így abból ágazott ki. Igen, és aztán a, a gyakorlatmezére is léptünk, mert az életházban, ami a 12. kerület böszörményi út 13-15-ös számban van, ha ezt szabad elmondani, akkor ott el is indítottunk egy, egy szülőklubot, a szülőiskolának a megalapozóját, és a, amit, amit mi szeretnénk, és a, a célunk az az, hogy egy, tulajdonképpen egy párbeszéd alakuljon ki, hogy bárki, akit ez a téma érdekel, egyszerűen beszéljünk, beszélgessünk erről, mert ha már elindul a párbeszéd, elindul a beszélgetés, akkor, akkor ott, ott már biztos, hogy jó dolgok fognak történni, vagy csak egyszerűen az a, az a belső igény, ami meg vagyok győződve róla, hogy, hogy szinte mindenkiben benne van az a belső igény, hogy, hogy a gyerek neveléssel, és önmagunk neveléssel Kérvelésével kapcsolatos kérdésekről tudjunk egyetem beszélgetni, tehát ez nem megmérettetés, ez nem tanítás, ez, ez tanulás olyan értelemben mindenkinek, amennyit tud és akar belőle tanulni. Inkább itt azt hiszem, hogy a beszélgetés és a helyzeteknek, a problémáknak, a feladatoknak a felszínre hozásáról van szó, amit, amit mi szeretnénk. Tehát magyarul az életházban össze összejövünk rendszerességgel, egyelőre havi rendszerességgel, de lehet ebből gyakrab, gyak, lehet gyakrabban is, és, és beszélgetünk ezekről a témákról, és aztán meghívhatunk szakembereket is. Tehát ezeket mi fogjuk kialakítani. A lényeg az, hogy, hogy hogy akit ez érdekel, az, az kapcsolódjon be, mert mint ahogy említettük, szerintünk ez a világ egyik legfontosabb okay. kérdése. Úgyhogy a, a, az e-mail cím, amin föl tudjuk venni a kapcsolatot, az Varadi Anikó egybe, egybe kukacfreemail.hu és akkor egy telefonszám az 315 1440-es. Ez egy városi vonalszám. Mm -hmm. Mobilt is adható, jó. de szerintem elég lehet. Ez jó, és egyébként a rádiónak a, a címére ide is lehet nyugodtan e, érdeklődés küldeni, mm. csak akkor adják meg, hogy mi őket, hát, hogy vissza lehessen majd. Keresni. Igen, és kívánok mindenkinek csodálatos napot, gyönyörű idő van most, és a továbbiakban is jó gondolkozást, és, és nyitott szíveket, és bátorítást adok mindenkinek, hogy tudja, hogy ő a világ legfontosabb feladatát végzi, amikor szülőként szerepel. Köszönjük szépen, Váradi Anikot hallották, és a Kréta Körbányai a búcsúzik önöktől. Két hét múlva ismét jelentkezünk.